У порівнянні з першим віче обличчя змінилися, вони були здебільшого молоді. Подейкували, що днями саме тут, на цьому боці Майдану, будуть встановлювати ялинку і заливати ковзанку. На сходах біля альтанки я побачив Ліну. «А ми тут ночуємо», – сказала вона. «Якщо є якась робота, майте на увазі, я беру відгули». Ніякої роботи я поки що не міг їй запропонувати. Порадив взяти з собою фотокамеру. Можливо, вийде непоганий фільм, який потім нам знадобиться. «Яка камера?» – обурилося дівчинсько. «Нам потрібні спальні мішки, каремати, шкарпетки. Гадаю, що й намети скоро знадобляться. Ночі холодні?» Так, ночі були холодні. Але все ж таки тепліше, ніж десять років тому. Наскільки пригадую, тоді, в листопаді, випав перший сніг, а температура зашкалила за мінус двадцять. Ми трохи пройшлися периметром площі. Ліна зупинялася біля кожної діжки з вогнем, віталася. Нам пропонували чай, печиво. Я не міг позбутися думки, що все це, попри всю серйозність і невідомість майбутнього, Нагадує свято. Свято єднання і радості від зустрічей з такими самими, як ти. Я знову зустрів купу своїх знайомих. Від колишніх однокурсників, котрих не впізнавав, проте котрі радо впізнавали мене, вітаючись перемогою на фестивалі в Штатах, до колишніх сусідів чи співробітників. Молодь стрибала, підтанцьовувала рок-гуртам, відчайдушно волала банду геть і розмальовувала паркани і загорожі веселими дотепними лозунгами. Здавалося, ще 3-4 дні такого фестивалю свободи і все скінчиться, як у футбольному матчі 10-0 на користь цієї молодої хвилі, котра не несла в собі ані гніву, ані агресії, а швидше веселу, непереможну зневагу до того, хто посмів зневажити її. Наступні п'ять днів довели напевно, вони будуть стояти. Не знав скільки, але те, що не підуть, було зрозуміло. Я умовляв Ліну не спати на асфальті. За ці дні Виніс з хати під докірливим поглядом матері все, що було теплого – ковдри, куртки, взуття. Накупив шкарпеток різного розміру. Завітав і на свою квартиру. Звідти, немов мураха, потягав майже все, що могло згодитися для тепла. Настрій йшов по висхідній. Я зробив безліч світлин і кілька інтерв'ю на камеру заради історії. Деякі з них у мене купив опозиційний канал, деякі залишив собі. Це був ласий шматочок на майбутнє. Не дивлячись на міліцейські кордони, те, що раніше терміну комунальники почали зводити дерев'яні будиночки під новорічний ярмарок і металевий каркас для ялинки, люду на Майдані не меншало. Хіба що розходилися ночувати» лишалися найзапекліші. Ті, що пильнували, аби на місці їхнього протесту не залили ковзанку. Міська влада волала з екранів про неможливість влаштувати для дітей і гостей столиці новорічне свято. Президент шкодував, що протестувальники заважають подарувати людям свято у вигляді йолки. Загалом, за п'ять днів я звик бути у веселій каруселі життя, котра нарешті завертілася усіма своїми заіржавілими кульщадками. І несподівано довела, іржа наліпилася лише ззовні, а всередині був досить загартований метал. Щовечора в скайпі мене розшукував Дезмонд Уйтенберг. Але я приходив додому без сил і бажання складати йому звіт про події, нехай дивиться своє BBC. Кілька разів швидко відписався, чемно передаючи вітання Єлизаветі, і похапцем, швидше за все, зміркування ввічливості запитав, чи є якісь зрушення у пошуках. Отримав коротке ноу і більше не переймався. Увечері 29 листопада відвіз до Альтанки кілька пачок чаю. А ми потоваришували з ментами, весело похвалилася Ліна. Ось ті з Рівного, ті київські, щойно з Академії. Перевиховуємо поволі. Гадаю, скоро вони перейдуть на наш бік. Сумніваюсь. Вони не зрушать зі своєї точки. Пам'ятаєш з навчання? Вона називається незворотною. Ті, хто стоїть тут, вже опинилися на цій незворотній точці. Навряд чи їх можна зрушити піснями і танцями, сказав я. Але ж це зрушення може відбутися, гаряче заперечила вона. Яким чином? Коли? Коли хоча б один з них, от з того ланцюга, зробить крок у протилежний бік, хоча б один. І тоді, я впевнена, такий самий крок за ним зробить і другий, а потім третій. А потім це вже буде незворотній процес. І нехай зараз нічого і не залежатиме від того найпершого, але це вже буде маленька перемога. І для нас, і для того першого, хто стане одним з нас. Скине свій Захисний Шоломі знайде своє обличчя, згадає своє призначення і поверне свою душу. А можливо, – вона замислилася, ну, – можливо, зніме тавро зі своїх майбутніх нащадків? А як же присяга? – посміхнувся я. А кому вони присягали? – іронічно запитала вона і, не чекаючи на відповідь, упевнено сказала – «Народу!» – «Якому народу?» – посміхнувся я. – «Що для них народ? Як гадаєш?» «На жаль, це пани з депутатськими значками в бріоні, котрі проходять повз них навіть не вітаючись. Вони захищатимуть їх, а не нас». «Побачимо», – набурмосилася Ліна. Я помітив, що останнім часом це слово не сходило з вуст багатьох. Я обійняв її і поїхав додому зливати фото до компа. Вранці ввімкнув телевізор і максимально стишив звук, дослухаючись до рухів у сусідній кімнаті.